Ötödik fejezet Másnap az úton minden új volt és érdekes Elizabet szemében. Lelke örömmel fogadott magába minden benyomást. Nővérét olyan jó színben találta, hogy nem aggódott többé egészsége miatt, s az északi utazásra gondolt, ez állandó forrása volt a gyönyörűségnek. Mikor az országútról letértek a Hansfordi útra, minden szem a paplakot kereste. És minden fordulónál azt várták, hogy most bukkan eléjük. Az út egyik oldalát Rosings Park kerítése szegélyezte, és Elizabeth mosolyogva gondolt mindarra, amit lakóiról hallott. Végül megpillantották a paplakot. Az út felé lejtő kert, a középen álló ház, a zöld kerítés és a babér sövény mind arra vallott, hogy megérkeztek. Collins és Sárlott megjelentek az ajtóban, és mikor a kocsi megállt a kis kerti kapunál, ahonnan rövid kavicsos út vezetett a házhoz, mindenki mosolyogni és integetni kezdett. A vendégek egy pillanat alatt kiszálltak a kocsiból, és kölcsönösen örvendeztek a viszontlátásnak. Mrs. Collins kitörő örömmel fogadta barátnőjét, s Elizabeth is egyre jobban örült, hogy eljött, amikor látta, milyen meleg fogadtatásban van része. Azonnal megállapította, hogy unoka modorán a házasság sem változtatott. Szertartásos udvariassága a régi maradt, és Elizát percekig feltartóztatta a kertajtónál, hogy családjának minden tagja iránt külön-külön érdeklődjék. Azután még felhívta a vendégek figyelmét a bejárat csinos kiképzésére, majd bevezette őket a házba mihelyt a nappaliba értek, újból nagyképű szertartásossággal üdvözölte őket hajlékában, és hűségesen visszhangozta felesége minden egyes szavát, aki frissítőket kínálgatott nekik. Elizabeth számított rá, hogy teljes dicsőségében fogja látni a tiszteletest, és amikor Collins a szoba arányos méreteiről, fekvéséről és bútorzatáról áradozott, nem tudott menekülni attól az érzéstől, hogy a tiszteletes elsősorban ő hozzá intézi szavait, mintha éreztetni akarná vele, mit vesztett, mikor őt kikosarazta. Bár mindenem meglátszott, hogy csinos és kényelmes, Elizabeth egy árva bűnbánó sóhajjal sem tudott Collins kedvébe járni, és inkább csodálkozva nézte barátnőjét, hogy milyen jó arcot vág egy ilyen élettárshoz. Ha Collins olyasmit mondott, ami miatt felesége joggal szégyenkezhetett, és ez elég gyakran előfordult, Elizabeth akaratlanul is rápillantott barátnőjére. Egyszer-kétszer halvány pirulást fedezett fel az arcán, de Charlotte rendszerint nagy bölcsen úgy tett, ha nem hallana semmit. Miután megcsodálták a berendezés minden egyes darabját, a tálaló asztaltól a kandalló és s beszámoltak utazásukról és mindarról, ami Londonban történt, a tiszteletes egy kis sétát javasolt a kertben. Szépen elrendezett, nagy kert volt ez, s Collins maga művelte. A kertészkedés legtiszteletre méltóbb élvezetei közé tartozott, és Elizabeth ámulva hallgatta, hogy Charlotte milyen komoly arccal dicséri ezt az egészséges testi munkát, és azt is bevallja, hogy maga buzdítja rá férjét. A kert után Collins a két rétjén is végig akarta vezetni a társaságot, de a hölgyek visszafordultak, mert féltek, hogy cipőjük átnedvesedik az itt-ott megmarad dértől. A tiszteletes csak ször William kísérte el útjára, míg Charlotte hugát és barátnőjét kalauzolta végig a házon, s nyilván nagyon örült, hogy férje segítségen nélkül mutathatja meg nekik. A ház elég kicsi volt, de kényelmes, jól lépített. Minden csinosan, gondosan volt felszerelve és elrendezve, s Elizabeth ebben Charlotte kezenyomát látta. Ha Collinsról meg lehetett feledkezni, a házban igazán barátságos légkör uralkodott, s Elizabeth azt következtette barátnője jó kedélyéből, hogy Collinsról elég gyakran elfeledkezik. Azt már megtudta, hogy Lady Catherine még a birtokán tartózkodik. Vacsora alatt erről beszélgettek, és Collins is nyilatkozott. – igen, Miss Elizabeth, jövő vasárnap abban a szerencsében részesül, hogy a templomban láthatja majd Lady Catherine de burgot. Nem kell mondanom, hogy ellesztőle rakadtatva. Lady Catherine csupa nyájasság és leereszkedés. Számomra nem kétséges, hogy az Isten tisztelet után kegyedet is figyelmére fogja méltatni. Talán nem túlzok, ha kijelentem, hogy itteni tartózkodásuk alatt bizonyára önt és Mária Sogornőmet is bele fogja foglalni a nekünk küldött megtisztelő meghívásokba. Viselkedése az én drága, sárlottom irányában elragadó. Hetenként kétszer vacsorázunk Rosingsban, és ő sem engedi, hogy gyalogj haza. Mindig rendelkezésünkre bocsánjunk a hintóját, ö, jobban mondva az egyiket, mert ő lédiségének több hintója van. Lady Ketrin valóban méltó okos asszony, tette hozzásárlott, amellett a legfigyelmesebb szomszéd. Ö, nagyon igaz, drágám, én is csak ezt mondom, olyan asszony, akire nem lehet elég hódolattal feltekinteni. Az est főleg azzal telt el, hogy megtárgyalták a Hertford-sőri eseményeket, és szóban is elismételték előző leveleik tartalmát. Miután kibeszélték magukat, Elizabeth szobája magányában eltűnődött, valóban elégedette barátnője. Látta, hogy milyen ügyesen kormányozza, és milyen nyugalommal viseli el férjét, és el kellett ismernie, hogy nagyon jól intézi a dolgát. Aztán elképzelte, hogyan fog eltelni a látogatás ideje, milyen csendes mederben folynak majd napjaik, gondolt Collins bosszantó alkalmatlankodására, meg arra, hogy mennyit mulat majd a rozingszi összejöveteleken. Élénk képzelő ereje csak hamar megjelenítette előtte az elkövetkező heteket. Másnap dél felé éppen szobájában volt, és sétára készülődött, amikor hirtelen lárma hallatszott a földszintről, mintha felfordult volna az egész ház. Hallgatózott egy darabig, valaki lélekszakadva rohant fel a lépcsőn, az ő nevét kiáltozva. Kinyitotta az ajtót, és a lépcső végén Máriát látta maga előtt, aki az izgalomtól elfulva így kiáltott. Ó, oh, drága Eliza, siess, gyere le az ebédlőbe! Ilyet még sosem láttál, hogy mit, azt nem mondom meg! Siess, gyere le rögtön! Elizabet hiába faggatta, Mária nem mondott többet. Leszaladtak hát az ebédlőbe, mely az útra nézett, hogy megbámulják a csodát. A két hölgyet, akik alacsony kocsiukon, a kertajtó előtt álltak meg. – Ennyi az egész! – kiáltotta Elizabeth. – Azt hittem legalábbis, a disznók szabadultak ki a kertbe, de itt nem látok más, csak Lady catherine és a lányát. – Hová gondolsz, drágám? – mondta Maria, aki egészen megütközött a tévedésen. – Hiszen ez nem Lady Catherine. Az öreg hölgy, Misses Jenkinson, aki náluk lakik, a másik pedig Mr. Perk. Nézd csak meg jól, milyen apró teremtés. Ki hitte volna róla, hogy ilyen sovány és alacsony? Szörnyű udvariatlanság tőle, hogy charlotte kint kintartóztatja ebben a szélben. Miért nem jön be? Ó, Sárlott szerint ez csak nagyon ritkán teszi meg. A legnagyobb kedvnek számít, ha Mr. Burg egyszer-egyszer bejön. Örülök, hogy ilyen, mondta Elizabeth, akinek más jutott az eszébe. Betegesnek és kellemetlennek látszik. Igazán jól élik hozzá. Éppen neki való feleség. Collins és Charlotte a kertajtónál áldogáltak, és beszélgettek a hölgyekkel. Sir William pedig, Elizabeth nagy a ház bejáratánál helyezkedett el, onnan szemléltek komoly képpel a megjelent előkelőségeket, s valahányszor Miss de Burg arra felé pillantott, mindig szertartásosan meghajtotta magát. Végül nem volt már mit mondaniuk, mire a hölgyek elhajtottak, a többiek meg visszamentek a házba. Mihelyt Collins meglátta a két lányt, rögtön gratulálni kezdett nekik szerencséjükhöz. A magyarázatot Charlotte adta meg. Másnap valamennyien Rosingsba hivatalosak vacsorára.